Все було зрозуміло без слів. Ну от, я майже все вам розповів, залишається останнє. Те, чому вона тут. Рік тому я прийшов до неї і не застав удома, Ходив ще раз і ще. Урешті-решт почав ходити зранку і увечері щоденно. Мені ніхто не відчиняв. Я перелякався. Уявляв найстрашніше, вона лежить там непритомна або мертва. «Ламати двері я не мав права, тому побіг до ЖЕКу». Новина, яку мені повідомив начальник, була вражаюча. Квартира продана з усім, що в ній є, а мешканка кудись переїхала. Тепер йому щодня набридають різні люди, запитують, куди вона могла подітися. Слава Богу, що я, мабуть, єдиний з усіх її знайомих, знав її батьків, але від них користі було мало. Вони знали її номер телефону, і то тільки тому, що він зберігся у пам'яті автовідповідача. Судячи із цифр, це була якась околиця. Усе це страшенно дивувало і непокоїло мене. Я використав своє службове становище, і певні служби дістали адресу, яку вирахували за цим номером. Поїхав туди. Це справді було хто знаде, де. У районі п'ятиповерхових хрущовок. Я довго кружляв брудними вулицями, поки не відшукав Потрібний мені будинок. Подзвонив у двері, ніхто не відчинив. Але я не збирався так просто повернутися і піти. Передбачаючи таку ситуацію, прихопив з собою інструменти і хвилин за п'ять зміг відімкнути нескладний замок. На мене чекала жахлива картина. Вона лежала на підлозі посеред маленької темної кімнати і, здається, зовсім не дихала. Дивним було і те, що вона змінила зовнішність коротко підстриглася і у чорний колір. Обличчя стало таким худим, що впізнати її було досить важко. Я переклав її на ліжко, розтер руки та ноги, кинувся на кухню у пошуках чогось їстивного і жахом виявив, що холодильник зовсім порожній. Перед тим, як вискочити до найближчого магазину та аптеки, Селоміць влив крізь тиснуті вуста кілька ложок, Теплої води. Викликав швидко. Через кілька годин вона трохи отямилася, і я запропонував їй випити бульйон, який встиг зварити, поки вона спала після медичних процедур. Вона була абсолютно відсторонена і не відповідала на жодне моє запитання. Коли я давав їй воду, зуби цукотіли об край склянки. «Навіщо? Навіщо ти це зі мною зробив?» раптом промовила вона. Що саме, сонечко? запитав я, розуміючи, що вона не при собі. Заспокойся, дівчинко, все буде добре. Вона притислася до моїх грудей, вчепилася в комір. Це не могло бути моїм життям, шепотіла вона. Я втомилась. Я більше не можу. Я не здара, я нуль. Я ніщо. Мені більше немає що сказати. Я курка. Курка, ти помиляєшся? У тебе є всі умови, щоб жити далі. Навіщо ж все руйнувати? Вона подивилась на мене поглядом, від якого мені стало сумно і моторошно. «Затям», – промовила глухим голосом, – «усі умови, які виставляють ззовні, непридатні для життя. Я ненавиджу умови. Чого ж ти хочеш?» – намагався зрозуміти я. «Я хочу на безлюдний острів». «Ти можеш влаштувати це для мене?» «Ні? Тоді йди геть!» «Геть! Геть!» Закричала вона. Ти справді утомилась. Я намагався заспокоїти її, гладив постриженій голові, як дитину. Це звичайна криза, так буває. Дозволь мені забрати тебе звідси. Що ти надумала? Навіщо тобі ця обідрена хата? Ти сильна, розумна, ти не курка». «Ти моя лилиця, моя кохане кошенятко!» Але вона ніби не чула мене. Одна мить радості за здійснення боргу на землі. Це були останні слова, які я чув від неї. Потім вона заснула. Те, що вона сказала, було останнім рядком із меморандуму Блеза Паскаля. «Це все?» – закінчив свою розповідь пан Вітольд. «Решту ви знаєте. Була вже друга година ночі. Але обидва співрозмовники не помітили, як минув час. Вони навіть не увімкнули світла, так і сиділи, огорнуті затишною темрявою.